5. Împăratul Beșațar a făcut un mare ospăs celor o mie de mai mari ai lui și abă o vină înaintea lor. În vinului a prunciță aducă vasele de aur și de argint pe care le luase setatăl său nebucanețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argini, de aramă și de fier, de piatră și de lemn. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuia la zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că îi s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gora mare să îi să aducă cititori în stele altei și ghicitori. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tălcui, va fi îmbrăcat cu purpură. Va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul alterailea în cărmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar nu au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tălcuiască împăratului. Din picina aceasta împăratul, belșațar, s-a înspăimântat foarte tare, fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas îngremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odea ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel. Să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulgure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucanețar, tatăl tău, da... Tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori cititori în stele haldei ghicitori și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, lumii de împăratul Belțașa, un duh în alt știință și pricepere, putin să se tâlcuiască visele. Să lămurească întrebări grele și să dezlege lucrurile încălcite, să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, tu ești Daniel acela, unul din pinși de război al lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini pe CFR și o înțelepciune nemaipomenită. A au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mă tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebările. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mă tâlcuiești, vei fi îmbrăcat purpură, vei purta un lănțișor de la gât și vei avea locul altărilea în cârmâirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului. Ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși voi citi împăratului Sirera și eu voi tălcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt de lui tău nebucanețar, împărăție, moerime, slavă și strălucire, și din picina mărimii pe care o dăduse toate popoarele, neamările, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobura pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietric duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuia de slava lui. A fost izgunit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca afiarelor și a locuit la un loc cu măgari sălbatici. I-a dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, bășațar, fiului lui, nu te ai merit inima măcar că ai știut toate aceste lucruri. Și te-ai înălțat în Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezei de argint, de aur, de aramă, de fier de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici nu aud și nici nu percep nimic, și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea el a temis acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tălcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele de domnie și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpână și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și părșilor. Îndată, Belșatar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Dainel cu purpură, i-au pus un lățișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșatar, împăratul aldeilor, a fost omorât și au pus una pe împărăție Dariul Medul, care era în vârstă de 62 de ani.